Книга третя Козімо Предмет нашої розмови сьогодні змінюється, і разом з тим має змінитися і той, хто запитує. Мені не хотілося б заслужити докір у самовпевненості, яку я завжди засуджував в інших. Тому я створюю диктатуру і передаю її кому завгодно із присутніх моїх друзів. Заноби ми були б вам дуже вдячні, якби ви зберегли вашу диктатуру, але якщо ви наполягаєте на своїй відмові, призначте принаймні кого-небудь з нас своїм заступником. Козімо, надаю це сеньору Фабріціо. Фабріціо, охоче приймаю повноваження і пропоную слідувати венеціанському звичаю, тобто надати перше слово наймолодшому. Війна – це ремесло молодих, і я вважаю, що говорити про нього краще юнакам, тому що вони раніше за всіх покажуть себе у справі. Козімо, отже, черга за вами, Луїджі. Вітаю свого наступника, і думаю, що і ви, пане Фабріціо, залишитеся задоволені таким співрозмовником. Повернемося тепер до предмету розмови, і не будемо втрачати час. Фабріціо «Безсумнівно, що для ясного розуміння мистецтва бойової побудови війська треба розповісти вам про те, як чинили в цьому випадку греки і римляни. Однак ви самі можете прочитати про це у античних письменників, тому я пропускаю цілу низку подробиць і буду говорити лише про те, що, на мою думку, необхідно наслідувати, якщо ми хочемо хоча б певною мірою удосконалити наші сучасні війська». Я збираюся пояснити вам одночасно побудову війська у бойовий порядок, підготовку його до цього бою і навчання зразковим боям. Найсуттєвіша помилка начальника, який будує військо в бойовий порядок, це витягнути його в одну лінію і поставити долю битви в залежність від удачі єдиного натиску. Корінь помилки в тому, що забуті дії древніх, у яких лінії військ розташовувалися послідовно одна за одною. Адже інакше не можна ні допомогти переднім військам, ні прикрити їх при відступі, ні змінити їх під час бою. Римляни знали це краще за всіх. Для більшої ясності варто сказати, що кожний легіон складався у них з гастатів, принципів і тріаріїв. Гастати ставилися в першу лінію військ, утворюючи міцні зімкнуті ряди. За ними більш рідкими рядами стояли принципи. Позаду всіх перебували тріарії, вишикувані таким чином, що між рядами у них залишалися широкі проміжки, які в разі потреби могли бути зайняті і гастатами, і принципами. Крім того, в кожному легіоні були пращники, стрілки з лука і інші легко озброєні воїни, які не стояли в одних лавах з піхотою, а розташовувалися попереду війська між кінними та пішими солдатами. Саме ці легко озброєні і зав'язували бій. Якщо вони перемагали, що бувало рідко, то самі довершували успіх. Якщо їх відкидали, вони відступали, обходячи фланги зімкнутих військ, або займали навмисне залишені для цього проміжки між рядами, розташовуючись потім позаду. Після відходу легкоозброєних з ворогом билися гастати, які при невдачі відходили до принципів, займаючи проміжки в їх рядах, і тоді бій поновлювався. Якщо ця друга лінія виявлялася також розбитою, вона відступала до тріаріїв, заповнювала широкі проміжки між їхніми рядами, і вся справа починалася заново. За нової невдачі бій був програний, тому що знову зібрати військо було неможливо. Кіннота розміщувалася на флангах війська, утворюючи ніби два крила – вона боролася залежно від необхідності верхи або спішившись. За такого порядку триразового відновлення бойової лінії поразка була майже неможливою, тому що щастя має зрадити тобі тричі поспіль, а доблесть ворога має бути такою, щоб тричі перемогти. Грецька фаланга не знала цього способу поновлення бою. Правда, вона будувалася великою кількістю шеренг з багатьма начальниками, але розташовувалася завжди в одну лінію. Підкріплення розбитих військ проводилося не за римським способом взаємного злиття рядів, а шляхом заміни вибулого солдата іншим. Виконувалося це так. Уявіть собі, фалангу побудовано в 50 шеренг. Коли починався бій, битися могли перші шість, оскільки їхні списи або сарісси були настільки довгими, що з шостої шеренги виступали вістря далі передніх рядів. На місце вбитого або пораненого бійця відразу ставав солдат з другої шеренги. Його, зі свого боку, заміняв той, що стояв за ним у третій, і таким чином задні шеренги послідовно перекривали зменшення кількості передніх. При цьому способі підкріплення шеренги завжди були заповнені, і порожніх місць не було ніде, крім задньої шеренги, яка поступово танула, бо поповнювати її було вже нікому. Внаслідок зменшення в перших шеренгах задні потроху виснажувалися, але передні залишалися завжди цілими. І треба сказати, що цю фалангу можна було швидше винищити, ніж прорвати, так як глибокий лад робив її майже непроникною. Римляни спочатку використовували побудову фаланги і стосовно неї навчали свої легіони. Пізніше цей лад їх уже не задовольняв, і вони стали розділяти легіони на частини, саме на когорти і маніпули. Вони вважали, як я вже говорив, що військо тим сильніше, чим більше в ньому окремих живих тіл і частин, кожна з яких може діяти самостійно. У наш час фаланга цілком застосовується швейцарцями, що сприйняли і її глибокий стрій, і спосіб поповнення зменшення кількості перших шеренг, причому бригади під час бою витягнуті в одну лінію. Іноді вони розташовуються одна за одною, але це робиться не для того, щоб одна бригада при відступі могла влитися в лави іншої, а для того, щоб частини, які знаходяться позаду, могли підтримувати передні. Одна бригада стоїть попереду, а інша за нею трохи вправо, тож може швидко рушити на виручку, якщо переднім військам потрібне підкріплення. Третя бригада знаходиться позаду перших двох на відстані пострілу рушниці». Робиться це з тією метою, щоб в разі поразки передніх військових частин у них було місце для відходу, а третя бригада могла б рушити вперед, не ризикуючи при цьому зіткнутися з відступаючими, адже велика частина не в змозі влитися в лави іншої, що легко можна реалізувати для невеликого загону. Тому дрібні і точно відокремлені підрозділи, які становлять Римський легіон, могли бути розміщені так, що легко проходили одні крізь інші і таким чином взаємно один одного підтримували. На доказ переваги древнього римського бойового порядку над швейцарським, достатньо згадати, що в боях з легіонами грецькі фаланги завжди терпіли найстрашніші поразки. І причина полягала саме в тому, що, як я вже говорив раніше, озброєння римлян і їх спосіб відновлювати битву були більшою силою, ніж стійкість фаланги. Уявімо собі тепер, що мені належить за зразком цих прикладів утворити військо. Я скористаюся для цього зброєю і прийомами як грецької фаланги, так і римського легіону. В бригаді у мене було б дві тисячі пік, тобто македонська зброя, і три тисячі з мечами, тобто римське озброєння. Бригада моя буде розділена на десять батальйонів, як це було у римлян, які поділяли легіон на десять когорт. Веліти або легкозбройні солдати, які починають бій, поставлені у мене так само, як у них». Таким чином ми запозичуємо в обох народів зброю і бойове шикування, оскільки в перших рядах кожного батальйону стоять п'ять ренг-пік, а за ними поставлені щитоносці з мечами. Це дозволить мені витримати натиск кінноти ворога і разом з тим прорвати його піхоту, тому що при першій сутиці у мене, як і у нього, будуть пікінери, які його відкинуть, а далі у бій вступлять щитоносці і вже довершать перемогу. Вивчаючи цей бойовий порядок уважно, ви зрозумієте його силу, яка полягає у тому, що обидва види зброї можуть бути використані до кінця. Піки добрі не тільки проти кінноти, а й проти піхоти, і стають безуспішними тільки коли починається рукопашна. Щоб обійти цю назручність, швейцарці ставлять між кожними трьома шеренгами пік, одну шеренгу, але бард. Робиться це з метою дати пікам більше простору, але місця їм все ж залишається занадто мало. У нашій побудові піки, поставлені попереду і підтримані ззаду щитоносцями, можуть відбити натиск кінноти ворога, а на початку бою прорвати і зруйнувати його піхоту. Коли ж бій переходить в рукопашну сутичку і піки вже не приносять користі, їх змінюють щитоносці з мечами, які можуть діяти у найбільшій тісноті». Луїджі, ми з нетерпінням чекаємо, щоб ви нам розповіли, як ви розташуєте озброєне і облаштоване вами військо в бойовий порядок. Фабріціо, я саме збираюся вам це пояснити. Ви маєте передовсім знати, що звичайне римське так зване консульське військо складалося не більше, ніж з двох легіонів римських громадян. Тобто з 600 осіб кіноти, близько 11 тисяч піхоти і такої ж кількості піхоти і кіноти, надісланих союзниками, і розділялися на дві частини, що називалися правим і лівим крилом війська. Римляни ніколи не допускали, щоб піхотинців в союзних військах було більше, ніж в римських легіонах. Але щодо кінноти це навіть заохочувалося. З цим військом в 22 тисячі осіб піхоти і приблизно 2 тисячі кінноти консул здійснював будь-які бойові дії і відправлявся в будь-який похід. Тільки в рідкісних випадках, коли треба було дати відсіч більшим ворожим силам, обидва консульських війська з'єднувалися. Зауважте далі, що за трьох головних дій будь-якого війська, тобто марші, табірні стоянці і бою, римляни завжди мали свої легіони всередині, так як хотіли якомога тісніше згуртувати найнадійніші свої сили – Далі я скажу про це докладніше. Втім, союзницька піхота постійно спілкувалася з легіонерами, була так само корисною в бою, як і римська, тому що проходила ту ж військову школу і будувалася у тому ж бойовому порядку. Якщо ми познайомимося тепер з бойовою побудовою одного римського легіону, ми будемо знати бойовий порядок всього війська. Коли я вам говорив раніше про поділ легіону на три бойові лінії, які взаємно змінювали одна одну, я, власне, вже зобразив вам бойову побудову цілого війська.